Now the jingle Sziasztok gyerekek! Ma egy nagyon fontos kérdést teszünk fel! És pedig Miről szól igazán a karácsony? De először engedjétek meg, hogy bemutassam vendégeimet! Tapsoljuk meg az első vendéget, Minden Tudok Hölgyet! Köszönöm, hogy a műsorában! Engem úgy hívnak, hogy Minden Tudok! Tehát csak fel kell tegye a kérdést és válaszolok, mert én Minden Tudok! Hát, ezt meglátjuk egy kicsit később. Másodiknak, hadd mutassam be, sokat nem tudok urat! Ne csaljon meg a nevem, mert tudok én innen is, onnan is dolgokat. Tehát tessék feltenni a kérdést, és én a helyes választ adom. Köszönöm, sokat nem tudok uram! A következő vendégünk jól emlékszem, úr! Ahogy nevemről jöztök rá, mindenre emlékszem. Tehát tessék feltenni a kérdést és megadom a választ. Köszönöm, jól emlékszem, Uram! Az utolsó vendégünk a kis Matyi. Köszönjél, Matyikám! J -j -j -j, jó, jó, jó, Köszönöm, Matyi! Ha lesz időnk, meg fogom Matyit is kérdezni, hogy mi az ő véleménye. De igazán nem hiszem, hogy segíteni tud. A kérdés tehát, miről szól igazán a karácsony? Hogy az idővesztést kikerüljük, megadom személyesen a választ. A karácsony a pénzről szól. Jézus betlenbe született, de csak azért, mert Mária és József oda kellett menjenek, hogy fel legyenek írva, és a császárnak adót fizessenek. Tehát ez a válasz. A pénzről szól a karácsony. Ezért... Anyukám és apukám mindig síránkoznak, hogy a karácsony a legdrágább időszak az évből, mivel annyi ajándékot kell vásárolni. De hogy megtiszteljem vendégeimet, megkérdem, ha nem-e más véleményük lenne. Minden tudok, hölgyem. Tudja-e maga, miről szól igazán a karácsony? Természetesen tudom. Nem pénzről szól, butiskám. A karácsony az éterről szól. Mikor Jézus megszületett, egy jászorba helyezték, ahonnan mind tudjuk állatok ettek. Tehát ezért van az, hogy az emberek annyit esznek karácsonykor. Ételük szokott lenni a töltött káposzta, kalács és egy csomó édesség. Tehát ez a válasz a kérdésére. Éterről szól a karácsony. Köszönöm, mindent, hölgyem! Emlékeztessen, hogy nem így hívja meg műsoromban. Most sokat nem tudok, uram. Tetszik tudni, hogy miről szól igazán a karácsony? Hát az biztos, hogy nem szól sem pénzről és sem ételről. Nem, a karácsony éneklésről szól. Miután Jézus megszületett, angyalok jelentek meg valami, pásztoroknál, és elkezdték énekelni, hogy dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön békhessék és az emberekhez jó akarat. Tehát ez a válasz, éneklésről szól. Ezért csoportok gyűlnek össze ma is, és házról házra járva kántának. Bizonyítékul hoztam nektek egy karácsonyi éneket. Gyerekek, akarjátok, hogy meghallgassuk együtt? Köszönöm sokat nem tudok, Uram! Ez bizonyosan egy érdekes válasz volt. Jól emlékszem, Uram! Maga tudja, miről szól igazán a karácsony? Természetesen tudom! Először kellett volna kérdezen, mert jól emlékszem a kérdés válaszára. A karácsony az ajándékozásról szól. Miután Jézus megszületett bölcsek jöttek a napkeletről és ajándékokat hoztak neki. Aranyat, tömjét és mirhát. Ezért adnak ma ajándékokat egymásnak az emberek, tehát a válasz ajándékozásról szól a karácsony. Köszönöm, jól emlékszem, uram. Végül pedig, gondolom meg kellene kérdjük utolsó meghívottunkat is, Matyi, ha neki nem -e más véleménye lenne. Matyi, tudod, miről szól igazán a karácsony? A karácsony a továbbadásról szól. Mit adni tovább? Tovább adni azt a amit Isten nekünk adott. Isten, miközben van neki a karácsony? Nem tudod, hogy Jézus karácsonykor született? Isten Jézus, nem értem. Rendben, nem magyarázom. Nagyon egyszerű. Isten elküdt az ő fiát, Jézus, hogy megszülessen karácsonykor minden így meg Sok ideje a földön. Mikor felnövekedett? A kereszten meg mind azért a rossz dolgokért, amelyeket tettünk, hogy kibéküljünk Istennel. Jézus volt Isten aljándéka a számunkra, és ahogy a mi ajándékokat osztunk az ő ajándékára gondolunk. Szem, mi itt le, hogy az Isten Nem remény, mert Isten ember lett. Szeretett minket, mikor még nem is értünk az Isten ember rét. Én gyöngyém mi is hirdetjük itt le, hogy az Isten You're